4. fejezet A nap már magasan járt az égen, amikor az írnok, járrott megérkezett a hivatalba. A tömzsi, kerekarcú, pirosposgás ember tekintélyét növelendő mindig egy bottal járt, amelyre rá volt vésve a neve. Már betöltötte a 40. évét, skontalanul élhetett volna, ha nincs a lánya. a perlekedett nap, mint nap a feleségével. Jarrod mindent meg akart adni a lányának, semmiben sem akarta gátolni, ezért a házuk sokszor csak úgy zengett a mint hevesebb vitáktól. A hivatalhoz érve legnagyobb meglepetésére egy munkást találta ház előtt, aki éppen gipszet és mézkőport keverte, el, gondosan ellenőrizve, hogy elég fehér és megfelelő állagú-e a keverék, majd betömött vele egy lyukat, ami a falon égtelenkedett. Nem bíztam meg semmiféle munkával, mondta járót mérgesen. Én viszont igen, és ami még jobb, azonnal teljesítem is a megbízást. Mi jogon? Én vagyok bíró. No de, ilyen fiatal? Talán maga az írnokom? Igen. Már elég magasan áll a nap, – Igen, igen, de még el kellett rendeznem egy kis családi ügyet. – Van valamilyen sürgős munkánk? – kérdezte pászer, miközben folytatta a gipszelést. – Egy építési vállalkozónak a panasza. Van téglája, de nincs szamara a szállításhoz. Bepanaszolta a hajcsárt, hogy szabotálja az építkezését. – Ezt már elintéztem. – Hogyan? – Ma reggel beszéltem a hajcsárra. Kártérítést fizet, és holnap elszállítja a téglát. Egy perrel kevesebb. – Hm, a vakoláshoz is ért? – Nincs sok tehetségem hozzá, de eléggé szűkiben vagyunk a pénznek, így többnyire egyedül kell majd boldogulnunk. – Más nincs? – Egy búja összeíráshoz várják önt. Nem elég erre az összeíró írnok? A bírtok tulajdonosa Kadás, a fogorvos. Meggyőződése, hogy az egyik alkalmazottja meglopja. Nyomozást kért, de az előző bíró addig húzta-halasztotta a dolgot, amíg csak lehetett. Az igazat megvalva nem csodálkoztam rajta. Ha kívánja, találhatok még valami indokot, hogy tovább halogassuk az ügyet. Nem szükséges. Jut eszembe. Tud bánni a söprűvel? Mivel az írnok szóhoz sem jutott a meghökkentő kérdés hallatán, a bíró a kezébe nyomta a becses holmit. Északi szél cseppet sem háborgott, hogy ismét vidéki levegőt kell szívnia. A bíró mellett poroskált kisbatyúval a hátán, míg vitéz elelbóklászott, és nagy örömmel vers fel néhány madarat. Készülődés közben Pászer elmondta a szamárnak, hogy a fogorvos, kádás birtokára mennek, a gízai fensiktól délre órányi járásra. Északi szél jó szokása szerint figyelmesen hallgatott, és természetesen rögtön a jó irányba indult. Pászert nagy örömmel fogadta a birtok intézője. Végre egy bíró megoldja majd a rejtét, amely megmérgezte a Gujások életét. Egy szolga megmosta Pászer lábát, majd új kötényt adtak neki, mondván az övéből kimossák az útporát. Két fiú a szamáról és a kutyáról gondoskodott. Kádást értesítették a bíró érkezéséről, és gyorsan felállítottak egy dobogót, amelynek vörös és fekete tetejét lótusz alakú oszlopocskák tartották. Etető árnyékában foglalhatott helyet Kádás, pásszer és a gujákot összeíró írnok. Dob és fuvolaszó jelezte a birtok urának jöttét. Kádás hosszú bottal a jobb kezében érkezett, mögötte külön szolga hozta a saruját, a napernyőjét és a karos székét. Néhány parasztlány lótuszvirágokat nyújtott át neki. Kádás hatvan év körüli, magas, dús, őszhajú ember volt. Alacsony homlokánál és erős járomcsontjánál sokkal feltűnőbb jellemzője volt a nagy, rezes orra. Mivel gyakran törölgette könnyező szemét, pászernek feltűnt, milyen vörös a keze. Biztosan rossz a vérkeringése, gondolta. Kádás gyanakvóan fürkészte pászert. Az új bíró? Szolgálatára. Nagyon kellemes látni, milyen vidámak a parasztok, ha a birtok ura nemes szívű és szilárdan kézben tartja az irányítást. Szép karrier vár magára a fiatalember, ha tiszteli a tekintélyt. A fogorvos hangja elárult a zavarát. Megjelenése méltóságát emelte a díszes kötény, a vállán átvetett vadbőr és az ékszerei. Széles nyakláncát hét sorba fűzött kék, fehér és piros gyöngyök alkották. Mindkét kezén karkötőt viselt. Üljünk le, javasolta. Ő maga festett karosszékébe ült, Pászer egy kocka alakú ülőkére. Pászer és a gulyákat összeíró írnok előtt egy alacsony asztalka állt, amelyen elhelyezhették az írószereiket. Tehát, 121 ökre, 70 birkája, 600 kecskénye és ugyanannyi disznaja van. Pontosan. A legutóbbi összeíráskor, két hónappal ezelőtt, Hiányzott egy Már pedig ezek értékes állatok. A legsoványabbért is egy lentunikát és tíz zsák árpát adnának. El kell fognia a tolvajt. Megpróbált utána járni a dolognak? Nyomozott az ügyben? A nyomozás nem az én mesterségem. A bíró a gulyákat összeíró írnokhoz fordult, aki egyékenyen ült. Mit írt a lajstromokba? Följegyeztem, hogy hány állatot mutattak meg nekem. Kit kérdezett ki? Senkit. Az én feladatom az, hogy feljegyezzem, amit látok, nem pedig az, hogy kérdezősködjem. Pászer belátta, hogy semmi többet nem húzhat ki belőle. Bosszusan elővette hát vékony gipsréteggel borított szikomorfa táblácskáját, egy faragott nádecsetet és egy vizes edénykét, amelyben fekete tintát kevert. Amikor elkészült, Kádás jelt adott a gulyásoknak a felvonulásra. Némi noszogatásra el is indult a sor elején álló hatalmas ökör, és a nyomában a többiek. A kövér, békés állatok komótosan ballaktak el a dobogó előtt. Gyönyörű látvány, ugye? kérdezte Kádás pászertől. Dicséret illeti érte a gujásokat. A tolvaj biztos egy hetita vagy egy núbiai, bérte Kádás. Túl sok idegen él Memphisben. A Kádás nem líbiai név véletlenül? A fogorvos nem igen tudta leplezni felháborodását. Már régóta Egyiptomban élek. A legjobb társaságba tartozom. Nem elég bizonyíték ez a gazdag birtok? Tudja meg, hogy számos udvari előkelőséget kezeltem már. Tartsa ehhez magát! Az állatok mellett lépkedő parasztok gyümölcsöket, póré kötegeket, salátával teli kosarakat és még illatszeres kancsókat vittek. Egyértelmű volt, hogy nem csupán az összeírás ellenőrzése folyt. Kádás a hatalmas vagyonával el akarta kápráztatni az új bírót. Vitéz nesztelenül befeküdt a gazdája széke alá és onnan nézte az elvonuló ökröket. – Melyik tartományból való? – kérdezte a fogorvos. – Most csak én kérdezek. Két befogott ökör haladt eléppen a dobogó előtt. Az öregebb egyszer csak lerogyott a földre, és nem akart tovább menni. – Ne tettest magad! – kiáltott rá a gulyás. Az ökör félve feltekintett, de nem mozdult. – Sóz rá egy nagyot! – parancsolta kedves. Várjon! – szólt közbe Pászer, és lement az emelvényről. Megsimogatta az ökör oldalát, megnyugtatta az állatot, és a gulyás segítségével megpróbálta talpra állítani. Az ökör, amint fölállt, engedelmesen tovább indult. Pászer visszaült a helyére. Hm, – Milyen jó szívű! – állapította meg Kádás némi iróniával. – Gyűlölöm az erőszakot! – de nincs néha szükség rá. Egyiptomnak mindig harcolnia kellett a betolakodókkal. Sokan meghaltak azért, hogy szabadok lehessünk. Talán elítéli őket ezért. Pásze már csak a felvonulásra figyelt, az összeíró írnok pedig az állatokat számolta. Az összeírás végén tényleg hiányzott egy ökör. Ez tűrhetetlen! Kádás még el is vörösödött mérgében. – Meglopnak a tulajdon otthonomban, és senki sem törődik azzal ki a tolvaj! Nyilván sütöttek billogot az állatokra. – Természetesen! Hívassa ide azokat, akik a billogozást végezték. Tizenötten voltak. Pászer miután gondoskodott arról, hogy ne tudjanak egymással beszélni, Sorra kihallgatta őket. Megvan a tolvaj, jelentette kis idő múlva kádásnak. Hogy hívják? Káni. Kérem, hogy azonnal üljön össze a bíróság. Pászer egy gulyást, egy kecskepásztorlányt, az összeíró írnokot és a birtok egyik őrét választotta eskütnek. Káni meg sem próbált elszökni. Maga lépett az emelvény elé, és állt a Kádás dühös tekintetét is. A vádlott termetes férfi volt. Barna bőrét mély ráncok barázdálták. Elismeri, hogy bűnös? kérdezte a bíró. Nem. Kádás nagyot koppantott a botjával. Szemtelen gazember! Azonnal büntessék meg! Ne szóljon közbe, különben felfüggesztem a tárgyalást. A fogorvos idegesen elfordult. Rá kellett sütnie a bélyeget az egyik ökörre, ugye? kérdezte pászer. Igen, feleltek Káni. Ez az állat eltűnt. Elszökött. Valamelyik szomszédos mezőn megtalálhatják. Nem is érdekli, hogy hol lehet? Miért? Én nem gulyás vagyok, hanem kertész. Az igazi munkám az, hogy az ágyásokat öntözzem. Álló nap egy rúdon hordom a vállamon az öntöző vízzel teli korsókat. Estesen pihenek, akkor kell öntözni a legkényesebb növényeket, kiigazítani a vízlevezető árkokat, megerősíteni a földhányásokat. Ha bizonyíték kell, nézze csak a tarkómat. Két tájog nyoma is bizonyítja, hogy igazat mondok. A kertészek betegsége ez nem a gulyásoké. Miért hagyott fel a kertészkedéssel? Mert kádás intézője itt fogott, amikor zöldségeket szállítottam a konyhára. Arra kényszerített, hogy foglalkozzam az ökrökkel és hanyagoljam el a kertemet. Pászer kérdésére több tanú is megerősítette, hogy Káni igazat szólt. A bíróság fölmentette Kánit, sőt, kárpótlást is ítélt neki. Pászer úgy rendelkezett, hogy legyen a kertészé az elkódorgott ökör, ráadásul kapjon sok élelmet is kádástól a kiesett munkanapokért. A kertész hálásan meghajolt a bíró előtt. Súlyos vétek kényszermunkára fogni egy földművest, emlékeztette Pászer a bírtok urát. A fogorvos elvörösödött. Én nem vagyok felelős ezért, nem is tudtam róla, Büntessék meg az intézőmet, ahogy megérdemli. Ön is tudja, milyen büntetés jár ezért. Az intéző 50 botot kap, ráadásul elveszíti a tisztségét. Ismét egyszerű földművesként kell majd dolgoznia. Hát a törvény az törvény. Az intéző nem tagadott. A bíróság elítélte, és azonnal végre is hajtották az ítéletet. Amikor Pászer hazaindult, Kádás el sem köszönt tőle.